Att du snart ska lämnas dag Över tider att tänka och andas ut Livet är en storm på öppet Så där, nu är det äntligen 343 mm. Det stora grönsaksastetet som jag kallar det Vi lurar ju lyssnarna förra, förra avsnittet och sa att det var 343 Och då har ju stormat in brev och... Alltså ja, så alltså, har vi missat någon nummer sa de. Ja. Då vill jag inte missa något avsnitt och det här. Nej, nej. Cool t-shirt. Ja. En gammal Mack. Finns den fortfarande eh, Gulf i eh, i Härnösand. Så åker, åker vi dit. Finns det där? Ja, eh, kommer det söderifrån söder innan fängelset? Jaha, på vänster sida. Ja just det. där och där har de ju t-shirt. Jag <laughs> Köpte du det där Ja, det cool. Jag hade väl haft en sån här svart förut. Men då hade de inte när jag åkte åkt till bilen för två år sedan. Mm. Då hade de inte svart, då hade de bara blåa det här märket. För jag ville ha som en är svart, men nu hade de. Okej. Okay. Cool. Har de svart. För det var en kille på förra jobbet som hade en sån här. Ja, det var ju. Nej, snygg. Du kör och så har du det också. Då så drickar du det, ja, det kul. Om man tänker tänker på gamla Mack, Mackar. Sverige Jag BP skulle jag i och för sig vara lite ja, coolt. Ja. Coolt Okej. Okay. Men var... redan där fick ni, fick ni fakta. <laughs> Men Gull fanns väl i Gullängenet, tror jag. Gullfänget. <laughs> Ehh... Och Och Säll fanns ju också. Säll fanns, fanns, ju fanns bakom eh, torget. Det kanske finns kvar i, det är helt annat nu. Och så fanns det, det... fanns ju en massa mackar där nere. Eh, nere vid rondellen där. Själv mm. fanns där, minns jag. Och så vid... Eh, på slutet på Ångomlandsgatan. När man, innan man kör ut på väg mot Gullänge. Så fanns det ju Una X. Ja, var ju, Una X? Just det. Just -X. Ja. Ja. Men Gulf måste jag funnit ändå. Jag tror att det var längre bort på... In mot stan gulfmacken känner igen. jag igen kommer... mm. ja det här kommer jag, ge, jag ihåg, om ihåg mm. när han lyssnar för... säg var mm. gulfmacken exakt, det blir, det blir dagens uppgift till er, er lyssnare ja vi hinner inte. <laughs> direkt inte ja, ja det lär ju ringa telefonen nu. Ja. Eh, men vi ska ju inte snacka mackar idag nej nej för fan vegetables och eh. Ha, inte. Hade inte Beach Boys en låt som hette så. Vegetables. Där de tuggade på olika. Eller var det bara en idé? Där de tuggade på olika grönsaker. Och på Och inte Paul McCartney men jag tuggade på någon celler där. Du driver, eller? Nej! Vi kan. Det kan. Det är nog säkert jag... rätt. Jag har aldrig hört jag, jag, jag borde ha haft det där. Då. Ja. Det är en, en lysande är, låt i det. Mm. Ja, men jag vet inte om det var bara som tog på grönsaker utan, utan om det var också i en låt. Okay. Men jag, jag har ju, jag har ju eh, låtar med grönsaker. Ja, oh, bra. Två. Två låtar bara, en, enbart. Um... Vi har ju först, vad heter det? Ja, men, ja, barn, barnlåten. Uh -huh. det här dansar, det här gurka. Uh -huh. Både som och surkar. Men sen har vi en, en nyare också. Eh, Morotsman. Just det. Olle Juggström. Olle Juggström, ja. Den är bra. Morotsman. Ja, det är, lite, lite gitarr, så. Ja, den är väldigt skum på något sätt. Fast bra. Det blir det väl en sån indietarr. Alltså riktigt en ja. gitarrmatta. Ja. Och så viskar han fram den emellan. Ja. ja. Är det på samma som... Inte att det, det är det kött åt åt det stora kalaset? Det kan det vara. Är, är det ja, jag tror jag kanske. Mm. Okej. Okay. Jag har två korta segment. Mm. Har du vad du? Mm Nej, så det är, alltså, är ingen. <laughs> ja jag kan ju hålla på och snacka hur länge som helst så. Men, ja, okay. men uh... jag är ett aktivt och en uh, passiv. Mm. Ja, men vi börjar med aktivt. Är mm. okej? Ja. Nu ska jag säga sagt så äh, äh, Som, vad heter Äggblick! Äh, äh, äh, jag har ingen att snacka med, med Mr. Chang. Ja. Kallis händer alltså. Ja, du ser här jag har fått en mixer. Ja, du har ju en äh, grönsaksmixer. Ja, eller ja, en mixer, typ, smoothie och sånt där. Ja. Jag gör ju grönsaksmix. Mm. Det är inte särskilt god, men det är nyttig. Ju... Mm. Och du ska du gissa Det är sex ingredienser i den här Inte vara... vatt vatten plus sex grönsaker Och då ska okay. du gissa Du får smaka Tycker ja, Och så försöker du känna mm. vilka sex det. Men det här blir Lite som man dricker vin Att Se, man, för det står ju ofta med inslag av nöt Eller med inslag av gräs kan ja. Till, ja, vanilj ja, exakt. Det det Då brukar jag köpa det. det Men jag dricker bara så här Utan att veta om men Då, då jag, Men, men ja. vet jag att men Det här innehåller lite gräs Det här innehåller lite nöt Då kan man liksom, ja men det gör det faktiskt. Ja. Ja. Jag kan säga att Innehållet i den här koppen Jag hittar en kopp på vårat fritids Idag mm. som stod på en hylla. Och det var ju lite kaffe i botten men eh, ovanpå så hade det blivit ett eh, grönt växande månlandskap kan jag säga. Fy fan, ja, Det ser inte ut som så men jag luktade först. Det luktade verkligen gräs. Du... Du som rynka på näsen. Det är ingen lura. Nej nej nej, det är, ingen du har... nej, det är ingen lura. Jag har dräckt det grösta nu. Att du har ållat det här. <laughs> Eller sånt där. Nej nej. Äh, äh. Nej. för fan. Mm. Jag ska inte tro om dig heller att du skulle göra. Nej. Tack. Ska säga att jag tror att du har i en lök. Nej? Nähä. Morot Morot måste du. Man känner andra igenom sig själv Morot är helt rätt Känner du det? Ja, Nå. men jag, jag skulle vilja säga potatis Men jag tror inte att potatis är Det därför säger jag inte potatis Åsa har ju bra på det här Hon, hon är ju mm. väldigt duktig Selleri Rätt, rötssel, nej, själkselvi. Rätt, mm. snällt. Den är fantastiskt Den är fantastisk. God att ha i tunna skiver. Vi brukar använda så här typ en mandolin. Så man skär ja. tunna tunna skivor ja. i sallad. För det blir det är som lite lakis. Tänk du tror du skulle sätta den? Det är jättebra i, i peppeln. Ja, ju där också. Bloody Mary. Det där är ju det är väl den enda en drinker drinken man dricker med med en grönsak i. Mm. 2 och 6 har vi hit då. Ja, ingen nej inte inget färdigt, Det hade man känt. Nej, nej säg inte på det. Mm. Kan du dra i en gurka bara för att få ja. ner lätskan. Ja. Mm. Om jag tanke på färgen, den är som lite brun-grå brun, grön grön Det är det här är jag inte på det är jäkligt svårt jo. Ja, fan jag ska inte kunna kunnat <håll> nej, men jag har tagit tre i alla fall Ja, ja du får nog släppa bomben Okej okay. I för sig. Men, men jag, jag, jag dricker upp den då för, för man, man känner ju alltså, och det här är det här är saker. Ja, det är nytta. Ja, men det är ju en säkert sak. Citron är i, mm. exakt som man läser där vin, alltså, Jo men just det. Men sen har vi två lite luriga kall varianter. Mm -hmm. Kålröt, blomkål, fäl och Bryssel man mm -hmm. Marika tycker konstigt att det är så i Bryssel det var för att jag hade det hemma. Det är bara slänga i vad som helst så som är liksom nyttigt. Ibland tar jag tomater i för att det blir lite sötare mm. eller bananbit och så det, blir... det är jävligt. Nej, det, det, det... Ja, nej, vitaminkick. Jag men jag har en sån här alltså på på på morgon sådär. Ja. Shot. Ja, exakt. Så, och så tippar man i lite och så här... En en Det är helt jävla ja. ja, men du blandar gråd på sånt här <skratt> ja. ja, men alltså hälla i ju... med nöj. Ja, hälla inte. lite alkohol Ja Hur fan hamnar vi i en alkohol ja. ja, men tre av sex tycker jag var bra Ja, för fänkål och brytselkål hade man i Jag skulle inte kunna Då skulle jag inte ens komma på Om jag inte visste Nej men alltså, hur har du köpt hem det då? Bara för skol? Ja, men egentligen, när jag fick den där så visar man i hur hon brukar göra det. Ja. Sen. Hon tycker att jag freebasar mycket, så att jag slänger i vad som helst. Men fem kor brukar hon ha, brystekor inte alls. Men jag tänker ju att, eh, som, till i, exempel, som till exempel eh, lite apelsin. Ja, det går absolut beeri ödare. Jag känner Äntre. nu för jag är ju mot rå grönsaker är jag en lite allergisk. Oj oh va. Ja. Eh <laughs> uh, inte känner så bra ja, men jag trodde att, att det var möjligt att Jag tror att Jag ska till Laura, vad heter det? För jag äter li lite lite uh, morot så där rå. Har du har du fått den liksom, diagnosen? Att Nej, det har jag upptäckt, Kärv. Att råa... Vad händer då, Nej, men som nu, det klir munnen. Jaha. Så det måste koka Ja, fritera. Ja, precis. Ja. Eller steka, det, det funkar. Grilla kanske. Grilla. Men vet du, jag vet ju när jag har skadat potatis. Aha. Nu har jag ju en glas ögon på mig så att det gör ju som liksom ingenting. Men när det skvätt upp sådana här potatis... Saft öga mm. Det svällde upp liksom Det kom ut Det svällde upp liksom Längst in i, i Sidan på öga så kom det ut liksom Kött mm. Jo säkert Alltså det svällde upp alltså, Åsa som optiker har aldrig sett när liknande faktiskt På grund av äh, Päran ja. Pär. Och till och med Förut var jag alltså När jag skadade morötter och potatis Så fick jag ju utslag på händerna Det började klia Mm Mm. Du borde slippa sånt. Kanske, kanske därför är det att jag aldrig har druckit någon sån här uh, på morgonen ja. Annars skulle det. så låter det som en bra idé. Ja. Men det ju inte samma sak man kokar. Alltså. Nej, det skulle vara. Alltså, jag lyssnar på en bok. En bok om. En läkare hade skrivit en här 80-årig läkare Man kokade bort massa ja, alltså, då, då sa han att Det bästa för hälsan Det är att fokusera på Att äta nyttigt så här, Bland annat och så Men Och då är det råa Och då förespråkar man mixer Det som är nyttigt Det är till gröna bananer Avokado är otroligt bra Mm -hmm. Så det ska man kunna i sig. avokado kan jag tänka mig. Det, och och ja, men också de här grejerna, typ sådana här eh, kolvarianter. Allt mm. nyttigt och så här. Och att man säljer i. Att man, att man tar. Inte bara själva blasten är också nyttig. Mm. Skal och sånt där. Man ska liksom... in allting. Ja, det är jättenyttigt allting sånt där. Och man missar mycket om man skalar bort. Men det låter jag men man gör det i mixer ja. är alltså, Här är jag med citronskal och allting Ja, ja Och ja, massa sådär Jag tänker på Och jo, precis Och då är det skala råa råa grejer. Ja, råa grejer Men jag tänker, du skalar potatis när du käkar? Eller käkar du med skal? Nej äh... Men jag har är... ju alltid skala Men nu har jag lite grann Ja, nej, jag tyckte jag har svårt för, för ja. skala överhuvudtaget. Ja. Jag det till med äpplen när jag käkar dem. oh men det är godare. Det blir godare då. ja, ja. Alltså, ja in i... det brukar skala också. Ja, bananer. <laughs> men, ja, men de var ju skitnyttiga. Gröna bananer. Så. Mm -hmm. Med skala. Alltså, innan de blir mm -hmm. gula. Gula då blir det för mycket socker. Det är <laughs> ju ja. ja Jag har vad jag heter lite såna här ja men det är, det är väl kanske inte bara bara grönsaker utan kanske andra grejer som letas in också. Eh, jag ska säga fem stycken vad de hette förut och så vad de har för namn nu. Mm. Du, du ska få säga vad heter det vårklyne hette nåt tidigare. man brukar ha det är väl mer som en ja det är som en sallad. vårklyne mm, hette det förut nu heter det, och det heter det heter sallad det är sådana små, ah, okay. ah. små, små, små äh, blad Senapskål då? Vad heter det nu? Mm. Väldigt populärt Det vill också ha man i, i sallad ah. Och no någon gång när jag var i Skåne så beställde pizza så var det, var det sånt på ah. och man kände, Ja, nej Rot Nej och rot. Rucola Ja, rucola det tog det tog Fredrik Lindström upp någon gång liksom. förut det hette det hette Senapskål. Mm. Men det, det slog liksom inte. Mm. Och då bytte de han till ruckola och då bytte, mm. det ja Kruskål då. Det är en kolsort. Ja, det är ju kruskol, lefankol. Så var ju kol. Brytbönan. Mm. Nej, nu tänk en av grön. Aha. som du ha ja, ja. till, ja, men som är tillbehör liksom till till ett. Och sen kan du äggplanta. Aubergine. Japp. Ja men två, två ändå. Två, två, av fem. Mm. Jag har gjort en av en händelse också, lista de tio, tio toppe saker. Också gjort, jag har en 10 i, i topp Av näringsriktigaste grönsaker Bland dem vi äter mest i Sverige okay. Nummer 10, broccoli 9, ärtor Det här är dina favoriter, favoriter. Mm. Åtta Arikovär Eller mm. tycker Jag, är bra. jag tog ar det mest för namnet Haricuvär 7, gurka 6, grönkål Fem tomat Är det De kan man kan liksom Ta på vintern? Ja det vet jag inte Men det är den här det är skitgott Om man gör i ugnen med lite olja och salt Mm det är, jag det är knapigt, ja. Ja. Ja. Fem tomat Fyra morot Tre Topp tre, då är det sparris mm. Mm. Men att göra en eh... Jävligt gott vi gör en risotto med sparris Ja, sparris är jäkligt fint, fint. Två blomkål Ja. Alltså. <laughs> yes, ja, det är en skild Rå Och ja, rå ett. blomkål det ja, Och ett solklart Nummer uno Avokado Ja, det är en grön sak Ja. Mm. ja. Fantastiskt Avokado och du ätit en riktigt morgon. Ja, ja, ja, det är fantastiskt. Martin gjorde den och vi käkade för Det fantastiskt bra. Mm. Eh, jo, jag, jag kan bara snabbt snabbt prov. De mest näringsrikaste bland de vi mest i Sverige det här tog jag från nätet. Det är inte eget. Mm. Saknar du tomat och paprika på listan? Det är klart också väldigt bra, men når inte topplistan. Mm. Eh, tionde plats, kikärtor. Mm. Eh, nionde, linser. Åtta blomkål sju puder och lök, sex vita bönor. I tomatsås. Nej, utan tomatsås. <laughs> och så femma dig dinetta avokado. Så det är ju ganska nytt mm. ute uh, Fyra grönärter, sockerärter, tre broccoli. Okay. Broc det hade du inte med, va? Ja, oh, Broccoli. Jag tycker inte det är så gott, men det är okej. Okay. Ja, nej, jo, men det, man känner sig nyttig när man tjänar mm. det. Det var så fint att vara på en office när, jag vet inte av vilken anledning, men Michael Scott tvingade i Kevin att käka och käka vad heter det broccoli. Och han har ju aldrig ätit broccoli någon gång förut. Så han stoppar i munnen och bara han tvingar i, han stoppar i munnen och säger Kevin, kan jag inte få någon Rawrileanså? Hålla en läså till. Och så tittar han, har du svarat? Ja, säger han, så visar han, har han lagt allting under den tunga. Och sen så han bara ute, ut ja, det <skratt> ja. det? Ja, synd han bara är till Ja, det eh, Sen hade vi eh, två gröna bönor, harkuvert Det är väldigt nyttigt Och etta gröna blad som spinat, marché-sallad, mangold och näslor. Alla de på ett tag. Mm okay. det, det är liksom gröna blad liksom ja. Vi brukar ju här babyspenat som ja, finns ja. i på så Det är också ja. lätt. rucola eller senapskål tycker jag. Det smakar så mycket gräs. Mm. Mm. Jo, eh, jag har ju gjort... Eh, jag tänkte liksom på grönsaker. Grön. Då tänkte jag på grön. Och så ja. jag, där jag gjorde jag upp en åtta i topplista på gröna saker. Okay. Eh, åttonde plats har vi Sreck. Okay. Eh, sjunde, Hulken. <laughs> det det eh, sjätte Kermit. Mm. Femte, Tuborg. Är grön? Ja, en grön Tuborg. Jo, ja, den är Faktiskt. <laughs> inte grön, okay. den är vitaktig. Antingen kom upp. Mm. Eh, fjärde plats har Green Giant. Det är märket som är majs. Okay. Det är en grön jätte. Mm. Eh, Prispall Tredje plats, grodan boll. Kommer så låg ner? Ja, trea. För det är ju, det är Håll man grön? Alltså. Ja, ja. Ja. Tvåan har du kaktuslimeseed. <laughs> okay. Den är grön. Och så är det genomskilderflaskan. Ja. Jävligt nice. Och äta, jag tycker jag gissar. Människor. Tar... Piglin. Nej, faktiskt inte, den tappar bort ja. Utan prinsesstårtan Okej okay. <laughs> prinsess, kaktuslime kaktus, lime och grunan boll om tre topp ja, om, man skulle, om man skulle säga Jag har gjort en topplista Och så vet du, det toppen är toppen Prinsesstårta, kaktus, lime, cider och grunan boll <laughs> vad, ja, vad är det? Vad är det? Givetom, ja, vad, är det ja, vad är det? Skulle du ta den? Tveksamt <laughs> Kaktus, lime Jag vet inte vad om jag skulle gissa att det var grönt Jo oh, det är klart, kaktus eller grönt kanske mm. Och, lime Och lime gult va? Ja, nej det är nej, det är Skalig grön uh, Sen tänkte jag Jag tänkte också på uh, På grön Så hade jag Fem stycken band Slash uh, artister uh. Med uh, green Grön Ja yeah. Och då kommer jag på, jag hade ju kunnat ta med en tant grön också. På listan min grön där. grön såklart. <laughs> ja, Det, Ja, fast Ebba grön inte med här. Ja, nej. Eh, green och red. Ja. De känner jag till. Man. Green pajamas. Känner inte till. Green telescopes. Anker ja. Green. Och sist Norman Greenbaum. Han, han hade ju en i One Wonder som de är säkra att, att du har hört. Ja. Spirit in the Sky. Var det, men var det var de som gjorde den Ja Aha. Norman Greenberg. För Det är väl någon annan band som har gjort Nej, Jag tror att det är hans, hans liksom. Ja, men det är kanske han som har gjort med att igen den låten via någon annat. Tidigt 70-talet. Och sen har jag fyra stycken låtar. Bra låtar med green i titeln. Mm. Om jag säger då. Då skulle du säga att då. Mm. Green onions. Book u in the M-cheese. Exakt. Och det har ju också en lök grönt mm. håll. Uh, green river. eh det det mm. inte? Greenlands. Green tambourine. nej mm. The lemon pipers. Och sen en fantastisk låt, ja. Green Thoughts. Är det med Smitherin? Ja. This Green Thoughts. Den låten avsluter avslutar omkonserten med, med. Ja, ändå gångens åt till nio. Avslut med Green Thoughts. Ja. Green Day finns ju en grupp som heter. Green Day, ja. Hottekpunk, skatepunk. Ja. Alltså. Men sen är också Green med REM. Men det är kanske inte en låt. Är Nej, men, en men ändå. Den hade, ju, den hade ju platsat Och så var en gul platta Den när den kom 89 jag mm. fantastiskt ja. Vad var för hit där? Eh, Orange Crush, Orange Crush. Och så var det ju Pop Song Pop 89, 89 ja. Och eh, men det är bra Good stuff Där tände jag riktigt till på Orgen på, eh, på Men däremot utanför grönsaksämnet Så lyssnade jag på På vägen hit Uh, en platta så känner jag men alltså det här är alltså det här är en den här är topp 5 platta. Bästa platta någonsin. Okej. Okay. Genau. en uh, innehåller en låt som vi gjorde en cover på du i gång hit. Det hör vi med och köra på slutet. Bara på vlänk? <laughs> <laughs> Nej, in, inte den. Jag, en, en, ytterligare tror jag att säga att eh, det är en av de som du ska sälja på lördagen. Oj. Vad fan kan det vara? Ja, alltså, var, bland bästa skivor någonsin. Jag vet inte. Alltså. Kom 71. 71? Nej. And I'm getting old. Jaså. Ja, som Jo Ja, Håller du med mig? Att Harvest Går ni in på din top, top 5 10. eller top 10? Top 10 kanske. Det är fantastiskt bra ja, ja, det är det faktiskt. Lyssna på honom då. Jag. Jag. Jag. För. for the record, jag säljer ju, För. Att en bättre X Ja klart det. På det bästa är en gott nog jag att Ja, det var för mycket knaster på den där som jag ska säljas. I eh, imorgon när vakna mm. fantastiskt uppvaknade, Jag i klockradio och så var det just Hard uh, of Gold med Niljean. Och ligger man kvar, ett tag Den cover eh, blev ganska bra tycker jag. Våran kanja. Ja, ja, ja jo, det, kanske kanske lite för snabb. Okej, det är möjligt Men eh, du körde ju någon basgång Som lite mer avancerad basgång <ination> <sam goodbye> Jo, ja, ja, jag, jag, jag lyssnade på den Ehh, Och Jo men På vägen hit Och då undrar jag om inte han spelar så Eller jag, jag fick det till Så spelar ju du Ja, precis men jag tror, gör nog de det, det. Ja, jag är osäker på vissa steg ja. hörs det som att det är så på andra enklare version. Ja. Men man man vill visa sin, ja. sin skicklighet förbättra. Hörde du är det dags? Har vi har vi vi har en tömt hela ja, ja. ämnet nu? Dags för en, en... Och jag tror att det är du som det är du som drar. Du pissar några lappar torr. Äpple. Äpplen <skratt> grönsaker nu. Vad blir det nu? Vad har vi? Religion Så går från ena till det andra Det de, de är ju bara tunga ämnen ja, man... Religion, fantastiskt ja. Som jag tycker om alla ja, Alla våra ämnen ja. det, det, det blir mycket spännande, det blir väldigt, väldigt spännande. Tack för det vi tackar hej. Tack och hej